Рубиненият принц Някога в далечна на Персия един бедняк обикаляше по брега на реката. Реката се бе отдръпнала и оставила много кал след себе си. Той търсеше да намери някоя риба, останала след отдръпването на реката. Ако имам повече късмет днес, може да намеря поне две риби или дори три. Но там го очакваше нещо много по-ценно. Ха, колко е голям и бляскав. Чудя се, колко ли храна мога да купя с този камък? В беднякът се запъти към своя приятел, който работеше при шахен в царската кухня. да намери това? На брега. Чуй ме, приятелю, Винаги си ми помагал много. Знам, че вече не можеш да ми даваш храна безплатно. Но колко храна смяташ, че мога да си купя с този камък? Комък ли? Та това е рубин, глупчо. И може да промени живота ти. Занеси го на шаха веднага и чуй ме. Поиска и замяна на този рубин две големи гарнета с злато. Две големи гарнета! В никакъв случай по-малко! Разбрали ме? Беднякът прие съвета на приятеля си и тръгна към шаха. Шахът остана изненадан. През живота си не бе виждал толкова голям рубин. Ще ти дам три гарнета, пълни с злато, в замяна на този рубин. Съгласен ли си? <съкълзи> Три гарнета с злато! Сър, това е най-щастливият ден в живота ми! Беднякът взе трите гарнета с злато и си тръгна. He -he -he. Това е безценно! Ще го подаря на дъщеря ми на 18-тия и рожден ден. Вярвам, че този рубин ще й донесе голям късмет. Прибраха макъв един голям съндък, който заключи с голям ключ. На 18 и рожден ден на дъщеря си шахът отиде да вземе рубина. И щом отключи съндъка? Е, кой си ти? Сър, аз. Стража, крадец! Откраднал си безценния ми рубин. Върни ми го! Веднага! Сър, защо един крадец ще вземе рубина и после ще заключи себе си в съндъка? Но Рубина ви го няма и това е самата истина. Аз не мога да го върна обратно. Но съм тук вместо него. Аз съм Рубиненият принц. И ви умолявам да не ме питате как е станало това. Рубинен принц? Ти си крадец. Мислиш, че ще се измъкнеш ли? Безценният ми Рубин е изчезнал. Вместо него намирам човек в съндък и нямам право да питам какво става? Точно така. Разбирам тревогите ви, сър. Но въпреки това, не мога да ви кажа откъде идвам. А -а -а! Що ме така? Не ми оставяш никакъв избор. Тъй като те намерих съндъка в моя дворец, ще правиш това, което ти кажа. Ще бъдеш мой слуга. Да, сър. Нашаха шаха му се искаше да екзекутира Рубинения принц, но не можеше. Очите на принца, както и спокойния му глас, попречиха на шаха да издаде такава заповед. Но беше много разгневен от загубата на безценния си рубин. Шахът караше принца да върши всякаква работа, да гледа градината и да чисти двореца, но принцът не се оплакваше, а напротив. Използваше всяка задача като повод да бъде близо до принцесата. Той отчаяно се бе влюбил в нея. Този, този крадец, как смее да краде от мен? О, как да поступя с него? Чакай, имам една идея! На следващия ден той извика принца. Слушай, в Персийско море живее един дракон. От месец обръща всички наши кораби. Това засяга цялата ни търговия. Вземи мечами и победи този дракон! Заповядвам ти! Оле, това е лудост! Добре! Както заповядате, Ваше Величество, но ще ми трябва в лейта. Ще засвиря, за да измъкна дракона от водата в гората. Добре, но това няма да ти помогне. Той е също толкова опасен на сушата, колкото и във водата. Но само така ще мога да изпълня Вашата заповед, Сър. Не мога да влизам във водата. Шахът се съгласи. Не можеш да влизаш във водата, ли? Какъв принц е този? Пратих толкова храбри войници да надвият този дракон, но никой не се завърна и той ще завърши като тях. Принцът взе лодката и стигна до гората. Отиде до широка поляна точно в средата, и се приготви да повика дракона от водата. Когато драконът се приближи, земято се разтресе. Щом въздуха се нажежи, принца разбра, че дракона вече е наблизо. Драконът се спусна с всичка сила, но принца не потрепна. И само с едно бързо движение на ръката си ще пощадя живота ти, ако ми обещаеш никога повече да не обръщаш корабите и да не вредиш на никого. Рубиненият принц се върна в двореца. Всички останаха изненадани от появата му. Ваше величество, направих това, което поискахте. Драконът няма да се върне никога. Ти си смел, принце! Много съм впечатлен, синко! О, сега вече ти вярвам. Не знам кой си и откъде идваш, но ще уважа желанието ти никога повече. Да не те питам за това. Кажи ми, какво искаш? Желанието ти ще бъде изпълнено. Сър, влюбен съм в дъщеря ви. С ваше позволение, искам да я помоля. Да стане моя жена. <си> Ти вече ме спечели със своята храброст. Ако тя иска да се омъжи за теб, няма да й попреча. Дъщерята на шаха също беше впечатлена от принца и веднага се съгласи да се омъжи за него. Принцесата бе благородна дама и много обичаше своя съпруг Двамата заживяха щастливо и добре се грижаха за своето царство. Но един въпрос непрекъснато измъчваше принцесата. Любов моя, аз нищо не знам за теб. Кой всъщност си ти? Моля те, кажи ми откъде идваш. Моля те, не ме питай това. Не мога да ти кажа. Ако го направя, ще ми изгубиш завинаги. Това много натъжи принцесата. Тя обичаше своя принц и искаше да знае всичко за него. Веднъж, докато седяха близо до океана, тя отново го попита. Принцът отново се натъжи и отвърна да не го пита за това. Но защо? Защо не мога да узная? Моля те, моля те, кажи ми. Ах, знаеш колко много те обичам. И не мога да те гледам как страдаш толкова настояваш, тогава ще ти кажа кой съм. Аз съм. А, -а, а Помощ! Стража! Върнете съпруга ми! Царските стражи претърсиха целия океан, но никъде не откриха принца. Принцесата обвиняваше себе си за това. Всички се опитваха да й кажат, че вината не е нейна, но тя не ги чуваше. <съкък> не. Моите глупави въпроси го отпратиха. Принцесата не можа да понесе тъгата и се разболя тежко. Изредиха се много лекари, но нищо не помагаше. Шахът бе разтревожен за своята дъщеря. Тогава един ден прислужницата влезе в спалнята и със странна новина. «Ваше височество! Ваше височество, майчице! С нощи имаше толкова много светлинки в океана! Джи, джиновете танцуваха! Беше прекрасно!» «Що за небивалици! Няма джинове! Остави ме!» «Но аз го видях! На главата си носеше най-яркият рубин и...» «Ти рубин ли каза?» «Знам, че не вярвате в джинове, но...» Не ме интересуват джиновете. Заведи ме на онова място. В същата нощ принцесата и нейната прислужница се скриха зад храстите в гората близо до океана и изчакаха докато се стъмни. И изведнъж някакви светлинки започнаха да се издигат над океана. Тези светлинки се превърнаха в красиви джинове и миниатюрни мъже. Малко след това се появи кралят на океана със свитата си. Той носеше златна роба а в ръцете си държаше Скиптер. Скоро празникът започна. Джиновете танцуваха, а мъжете показваха номерата си пред краля. Принцесата не се интересуваше от нищо. Погледът и бе насочен единствено към мъжа, стоящ близо до краля. Нямаше как да забрави онези сини очи с света на океана. Любовта на живота стоеше пред нея като статуя. Моят принц... Тогава принцесата направи нещо много дръско. Закри лицето си с воала и излезе от прикритието си. Започна да танцува между джиновете. Движените бяха толкова изящни, че всички останаха със дъх. Изумително! За този божествен танц! Можеш да ми поискаш всичко и аз ще ти го дам. Ваше Величество, аз съм дъщеря на шаха и съпруга на рубинения принц, който стои до трона ви. Моля ви, моля ви, върнете ми съпруга. Само това искам от вас. Кралят се ядоса на тази молба и се върна обратно в водата. И отведе принца с себе си. Не, почакайте! Ах. Принцесо, погледнете натам! Принцесата се втурна към брега. Там беше нейният принц. И преди да разбере какво става, океана заговори. Можеш да си го вземеш обратно, но не забравяй защо го изгуби. Бъди по-разумна! <съква> Любов моя! Цялото царство ликуваше от завръщането на рубинения принц. От този ден нататък принцесата стана по-мъдра. Никога повече не попита своя съпруг за живота му под океана беше щастлива с него и го обичаше с цялото си сърце и заживяха щастливо за винаги